Sötét van, álmodik a város. Látom a néma fák sorát. Állnak szép rendben, Hatalmas, csöndes lombszemük Egy-egy nagy bérházba belát. Zaklatott fények között járunk, Tudva a dolgát lép a láb, Akarva és nem védtelen őrangyalok óvják a neon éjszakát. Alszik odabent bent tévéd, Képernyőjén nincs rénykép, És ha meghajszolt nappal Ágyban álmodik fáradt béki